щоб повернути безлад на свою користь. Розумний, приємний сангвінік, любитель смачно попоїсти, фанатичний прихильник північих боїв, генерал Хосера Кель Монкада був якийсь час найнебезпечнішим супротивником полковника Ауреліано Буендія. Йому вдалося завоювати авторитет серед новоспечених військових у великому районі узбережжя. Одного разу, коли стратегічні міркування вимусили його здати якийсь укріплений пункт військам полковника Ауреліано Буендія, він, відступаючи, залишив тому два листи. В першому, докладному, генерал пропонував організувати сильну кампанію за гуманні методи ведення війні. Другий лист було адресовано генераловій дружині, яка жила на зайнятій повстанцями території – і в доданій записці генерал просив передати цього листа за адресою. Відтоді навіть у найкривавіші періоди війни обидва командуючі укладали перемир'я для обміну полоненими. Оці паузи, переніті якимось святковим настроєм, генерал Монкада використовував для того, щоб навчити полковника Уреліано Буендіа грати в шахи. Вони стали великими друзями. Навіть почали обмірковувати можливість узгодити дії простих людей в обох партіях, щоб у такий спосіб припинити вплив воячини на професійних політиків і встановити гуманний лад, при якому буде використано все краще з доктрини кожної партії. Коли війна закінчилася, полковника Ауреліано Буендіа зник у лабіринтах нескінченної диверсійної діяльності, а генерала Монкаду було призначено корохідером Макондо. Він знову вбрався в цивільну одержу, замінив солдатів беззбройними поліцаями, зобов'язав шанувати закони про амністію і надав допомогу родинам декотрих лібералів, загиблих у бою. Домігся також того, що Макондо оголосили центром муніципального округу і ставши першим його алькальдом, налагодив у місті таке спокійне і впевнене життя, що про війну згадували в ряди годин, як про якесь далеке безглузде Страхітті. Вкрай виснаженого нападами хвороби печінки Падри Никанора замінили падре Коронелем, ветераном Першої федералістської війни. В Макондо його прозвали Болкотуном. Бруно Креспі, що одружився з Ампаро Москоти і чий магазин іграшок процвітав, як і перше, збудував у місті театр. Отож невдовзі театральні трупи Іспанії Внесли Макондо в маршрути своїх гастролей. Театр являв собою простору залу «Просто неба» з дерев'яними лавами і оксамитовою завісою з зображеннями грецьких масок та трьома касами у вигляді левічих голів, де квитки продавалися через широко роззявлені пащі. У ту пору було доведено до ладу і шкільну будівлю. Школу очолив присланий з одного містечка долини старий учитель – Дон Мельчор Ескалона. Ледачих учнів він примушував повзати навколішки брукованим двором, а надто балакучих – їсти пекучий перець. І те, й те зі згоди батьків. А Ореліано II і Хосе Аркадіо II, норовливі близнюки Санта Софії де Ля П'єдад, одні з перших сіли в класній кімнаті зі своїми грифельними дошками, шматочками крейди, і алюмінієвими кухликами, позначеними їхніми іменами. Ремедіос, котра успадкувала красу своєї матері, частіше почали називати Ремедіос прекрасною. Незважаючи на роки, постійні жалоби і численні турботи, Урсула не піддавалася старості. З допомогою Санта-Софії де ля П'єдад вона надала нового розмаху виробництву кондитерських виробів, і не тільки поновила статок, витрачений сином на війну, а й набила чистим золотом кілька висушених гарбузів, заховавши їх у спальні. «Поки Бог дає мені життя», – не раз казала вона, «в цьому домі божевільних завжди буде вдосталь грошей». Такі були справи, коли Ауреліано Хосе дезертирував із федералістських військ у Нікарагуа, найнявся матросом на німецьке судно і нарешті з'явився вдома на кухні великий і дуже й смаглявий і довговолосий, як індіанин, із потаємним рішенням одружитися з амарантою. Коли амаранта побачила його, то відразу зрозуміла, чого він повернувся.